Книга, числа, розділ 18 І промовив Господь до Арона «Ти сам і твої сини, і батьківський дім твій з тобою відповідатиме за провину проти святині та й за переступи щодо вашого священства» і братів твоїх, і з коліна леві, з покоління батька твого, ти також допустиш із собою до святині, щоб були вони при тобі і услуговували тобі, коли ти і сини твої з тобою будете перед наметом свідоцтва. Нехай пильнують службу коло тебе і коло всього намету. До посуду ж святині і до жартовника – Нехай не приступають, щоб не вмерли вони, ні вони, ані ви. Вони будуть при тобі і пильнуватимуть служби при наметі зборів у всякій роботі в наметі. Сторонній же не сміє наближатися до вас. Ви доглядатимете святиню і жартовник, щоб не було вже більше гніву на синів Ізраїля». Я взяв братів ваших левітів з-поміж синів Ізраїля. Вони передані вам як дар для Господа, щоб виконувати роботу при наметі зборів. Ти ж і сини твої з тобою пильнуватимете ваше священство в усьому, що належить до жартовника і усередині за завісою. Як дар передаю вам службу священства». Хто ж чужий наблизиться, буде покараний смертю. Далі Господь промовив до Арона Ось я передаю тобі догляд за моїми жертвами возношення. Усе, що посвячую сини Ізраїля, даю я тобі як правну частку і твоїм синам як віковічне право. Ось що буде твоє, з найсвятіших дарів З усіх жертв Усі їхні приносини На всяку офіру На всяку жертву за гріх І на всяку жертву за провину Що їх вони приносять мені Як найсвятіші дари Будуть вони тобі І твоїм синам У пресвятому місці Споживатимеш їх Усі чоловічої статі Їстимуть їх вони будуть святими для вас, і воно буде твоє. Возношення колихальних жертв синів Ізраїля даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою, як віковічне право. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе найліпше з олії, все найліпше з вина і зерна, їхні первоплоди, що приносять їх Господові, Даю тобі їх. Первоплоди з усього, що родить їхня земля, і що вони принесуть Господові, твої будуть. Кожен чистий у твоєму домі може їх їсти. Усе посвячене в Ізраїлі – твоє буде. Усе первородне від усякого тіла, що принесуть Господові, чи то людина, чи скотина – твоє буде». Тільки первородна дитина мусить бути викуплена. І первородне від нечистої скотини мусить бути викуплене. Ти візьмеш за них викуп від одного місяця життя їхнього. П'ять шеклів срібла, за твоєю оцінкою, по шеклові святині, по двадцять гер у шеклі. Первістка ж, корови або вівці, або кози – не викуповуватимеш, вони бо посвячені. Кров'ю їхньою окропиш жертовник, а тук їхній пустиш димом як вогнену жертву на приємний запах Господові. М'ясо їхнє буде твоє, як колихальна груднина, так і права лопатка буде твоє». «Усі жертви возношення святих речей, що їх сини Ізраїля возносять Господові, даю тобі і синам та дочкам твоїм з тобою у віковічне право. Союз цей непорушний, вічний перед Господом з тобою, а через тебе і з твоїм потомством». І сказав Господь Аронові, «Не матимеш у їхній землі ніякого спадкоємства» і частки тобі не буде між ними. Я – твоя частка і твоє спадкоємство серед синів Ізраїля. Ось я дав синам Леві у спадщину всі десятини Ізраїля за службу, що вони служать її при наметі зборів. І таким робом сини Ізраїля не приступатимуть більш до намету зборів, щоб не взяти їм гріха на душу і не вмерти». Самі левіти нехай служать службу, вони нехай несуть за те відповідальність. Це установа віковічно у ваших поколіннях. А серед синів Ізраїля вони не матимуть спадщини, бо дав я левітам у спадщину десятину синів Ізраїля, що вони возносять на жертву Господові. Ось чому сказав я їм, що між синами Ізраїля – вони не матимуть ніякого спадкоємства. Далі Господь промовив до Мойсея. Скажеш левітам і повідаєш їм, «Коли візьмете від синів Ізраїля десятини, що я вам дав від них як вашу спадщину, то принесете з них жертву возношення Господові десятину від десятини». І зарахується вам жертва вашого возношення так, якби було це зерно з току чи вино зточило. Таким робом і ви теж вознесете Господові жертву возношення від усіх ваших десятин, що їх берете від синів Ізраїля, і як возношення Господня дасте Аронові священникові. Від усього, що вам припаде, «Вознесете всяке возношення Господові, тобто з усього, що найкраще, щоб його посвятити». І скажеш їм, «Коли возноситимете, що найкраще з десятини, то порахується вам, левітам, як прибуток істоку і як прибуток з виноградного точила. Вам можна буде його їсти у всякому місці, вам самим та домам вашим» бо це вам плата за службу в наметі зборів. За того не буде на вас жодної провини. Ви не осквернете тим святих дарів і не вмрете, коли тільки віддасте з того, що найкраще.